Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayiban, mubarakan Fihi, kami hibbu Rabbuna wa radha Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu wa, wa ba'ad para, para pemirsa TV roja Dan para pendengar di roja yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Kita kembali bisa menyelenggarakan. Eee uh, acara e, kajian tentang kuaid fikih, di mana acara ini sangat penting sekali karena para ulama menyebutkan kuaidah-kuaidah -ku yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita ketahui <coughs> untuk e, ilmu kita dalam rangka kita e, berjalan di atas muka bumi ini karena kita hidup di atas muka bumi ini butuh ilmu Perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Butuh dengan ilmu agar perjalanan kita ini lurus Dan tidak menyimpang dari jalan yang benar Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas tentang cabang dari kaidah Al-Yaqinu layyazulu bisyak Keyakinan tidak e, hilang dengan adanya keraguan kaidah yang masyhur yang akan kita bahas yakni eh, kaidahnya dengan tema al ibadatu mauqofatun al syar' al ibadatu mauqofatun al syar'i ya ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat ibadah-ibadah itu berdiri di atas syariat al ibadat jamak dari ibadah al ibadah apa yang dimaksud dengan ibadah Ibadah adalah ismun jami'un dikulli ma'yuhibbuhullahu wa'irada minal-akwari wal-af'ali al-batinati wal-zahira Ibadah adalah sebuah nama, sebuah ungkapan yang menyeluruh untuk seluruh apa yang dicintai oleh Allah SWT dan untuk apa yang diridui Allahnya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang batin maupun yang zahir dan ibadah ini Eh, dari kaedah ini, ya, kita mengetahui bahawa ibadah ini terbangun di atas dua hal. Ya. Eh, di sini dikatakan, wāmin huna yān bāgi ala an yulāḥiz fi ibadatih al-sulayni muḥimmin wa sharṭayni asasayn wa sharṭayni asasayn. Jadi orang yang beribadah harus memperhatikan dalam ibadahnya Dua uh, hal yang penting Dua pokok yang penting Yang pertama Andakunal ibadatu khalisatan lillah Indahnya ibadah itu ikhlas karena Allah Yang kedua Al-mutaba'at lirrasuli S.A.W. Fitilkan ibadah Yang kedua Mutaba'at Menikuti sunnah Rasulullah S.A.W. Dalam ibadah tersebut Tentang masalah ini Al-imam al sadi rahimahullahu taala dia pernah berkata, "Man jama'a Allahu lahu al-aslain afla huwa sa'ida." Siapa orangnya yang Allah kumpulkan baginya? ada padanya dua pokok, dua pokok ini maka dia adalah orang yang beruntung dan orang yang bahagia. "Wa man fatahu al-amran aw aw ahad uh, ahadu, ahadun minhum khasara khusranan mubiina." Siapa yang luput darinya dua perkara atau salah satu dari dua perkara tersebut, ya, maka dia merugi dengan kerugian yang nyata. Jadi kalau misalkan seseorang beribadah tidak ada keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka orang ini sangat merugi. Atau kehilangan salah satunya sangat merugi. Kalau ada orang yang beribadah ikhlas, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merugi. Ada orang yang beribadah mengikuti sunnah Rasul, tetapi ternyata tidak ikhlas, dia ingin mendapatkan pujian mendapatkan e, sanjungan dari manusia, maka dia pun adalah termasuk orang yang merugi. Para pemirsa dan para pendengar jirroj yang Allah majeikan, kita masuk sekarang kepada adilat al-qoidah. Dari al kemudian kita akan masuk ke tadbikwat al Praktik dari Qaida. Ada tiga dalil yang harus kita perhatikan Tiga nas dari Al-Quranul Karim eh Dua nas dari Al-Quranul Karim Dan satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Mari kita perhatikan Surat Al-Baqarah ayat 128 Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alayhimasalatu wassalam Allah berfirman Rabbana wajialna Muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana watub alayna innaka antat tawabur rahim innaka antat tawabur rahim di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa Rabbana wa Rabb kami, Jadikanlah kami, yani kami berdua yani Ibrahim dan Ismail Muslimain lak Muslimain laka Dua orang yang muslim Dua orang yang menyerahkan dirinya kepada engkau Wa min zurriyatina ummatan muslimatallak Dan dari keturunan kami Ummatan muslimatallak Sebagai umat yang juga tunduk kepada engkau Wa arina manasikana Waharina manasikana dan perlihatkanlah kepada kami tata cara ibadah haji kami dan tempat-tempat ibadah haji kami. Watubalainna dan terimalah taubat kami. Inna ka anta rahim sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Ayat yang mulia ini, ya sebagai dalil bahwasanya ibadah itu dibangun di atas syariat. Dari mana kita mengambil ayat yang mulia ini? Bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa ibadah itu harus dibangun di atas syariat dari perkataan warina manasikana. Warina manasikana. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salah, Taala. Di mana beliau berkata Uh, tentang faedah dari ayat yang mulia ini beliau berkata Innal asla dalam ibadati, ianya tauqifiyah, iaitulah insanah, tidak beribadat kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, tidak beribadat kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, tidak beribadat ذ ا والله عز وجل ان يريهما مناسكهما فلولا ان العباده تتوقف على ذلك لتعبد بدون ini istinbat yang luar biasa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah taala beliau berkata hukum asal ibadah adalah maksudnya apa Maksudnya seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu kecuali dengan hal yang disyariatkan olehnya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waa Arina Manasikana." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, minta kepada Allah, "Waa Arina Manasikana." Tambahkan kepada kami tempat-tempat ibadah kami, tempat ibadah Haji dan tata cara ibadah Haji. Dari sini, kita mengetahui bahawa manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kemudian di antara fa'idah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, kata Syedera S.A.W. Adalah haramnya beribadah kepada Allah ya bima lam yashra'ahu. Dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. ya Karena Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah SWT untuk memperlihatkan kepada keduanya. Manasik keduanya. Manasik hajinya. Wa arina manasikana ya Allah tampakkanlah tunjukkan kepada kami manasik kami bagaimana nah, ini jadi enggak boleh kita ngarang-ngarang ibadah ya kalau ibadah itu tidak dibangun di atas hal tersebut misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa tanpa meminta beribadah tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa dan teman meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana tata cara manasik manasik haji Ayat yang kedua adalah surat uh, Ash-Shura ayat 21 uh, surat Ash-Shura Ash ayat 21 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Am lham shuraka shara'u lham min al-din ma lam yadn bihi Allah berfirman Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang buat syariat untuk mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sisi pendalilan dari ayat yang mulai ini ulama berkata anallahi jalla wa ala zamma almusyrikin fi ittiba'ihim li tawagithihim fi tahrimi ma ahallallah wa tahlil li ma harramallah Allah subhanahu wa taala mengharam uh, mencela kaum musyrikin karena mereka mengikuti togut togut mereka pemimpin-pemimpin -pem -pemimpin mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan yang semisalnya Mimma ya, iktarathu ahwahum dari hal-hal yang uh, itu muncul karena hawa nafsu mereka, tuntutan hawa nafsu mereka. Ma'ānna dīna la yaku'nu illa ma shar'ahu Lāhu liyadīna bihi al-ibādū wa ytaqarrobuhī ilāhi. Padahal agama ini, ya, tidak lain merupakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya hamba-hamba itu beribadah eh, supaya hamba-hamba itu beragama dengannya dan mendekatkan diri kepadanya. Maka baladzalika ala anna al-aslu fil ibadatati annaha mauqufatun 'ala syara'. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah itu terbangun di atas syariat. Fala yahillu li ahadin an yasra syai'an, an, an yasra syai'an min ghairi istinadin ila ma au an rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan itu tidak boleh bagi seseorang mensyariatkan sesuatu tanpa ada sandaran dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, eh, yang ketiga adalah dalil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi yang mulia Alaihi Ssalam bersabda, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Man ahdha fi amrin hada ma lisa minhu fahuarad. Siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara ini, urusan kami kata Rasul Rasulullah maka dia tertolak. Ya, hadis ini sangat jelas sekali hadis, hadis yang mulia ini merupakan Aslun azimun min usulil Islam Pondasi yang sangat besar, yang sangat agung Dari pondasi pondasi Islam Yang menunjukkan bahawa ibadah Yang tidak disyariatkan oleh Allah Dan uh, tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW Maka merdu ibadat tersebut uh, tertolak Oleh karena itu Perhatikan bahawa ibadah hendaknya Terbangun di atas syariat Jadi Sekali lagi Dalam kesempatan yang mulia ini Kita membahas kaidah Al-ibadatu Mawqufatun Al-shyara Al-ibadatu al Mawqufatun Al-shyara Ibadah-ibadah Itu dibangun di atas syariat Ya Sekali lagi Ibadah Dibangun di atas syariat Bukan Karena hawa nafsu kita Bukan kita ikut ikutan Nenek moyang kita Bukan tapi, dibangun di atas syariat yakni di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sekali lagi al ibadatu mauqufatun ala syara' ibadah itu dibangun di atas syariat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya a'maluhum syuraka syar'un lahum min ad-din ma lam ya'dhun bihilah apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu lihat kata Allah yang membuat syariat ya Syara'u lahu membuat syariat untuk mereka Dari agama Ma'alam ya'adhan bihillah Yang tidak diizinkan oleh Allah SWT Ya eh, Inilah Qaida yang akan kita bahas Atau yang sedang kita bahas Dan itu dadil dalilnya Dan sekarang kita masuk ke eh, Tatbiqat al-qaida Penerapan dari kaida ini Dalam kehidupan sehari-hari kita Ya agar kita berhati-hati dan tidak boleh kita sembarangan melaksan, melakukan ibadah. Nah, contoh yang pertama ya, yang saya contoh yang saya ambil dari apa yang disebutkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu eh, pertama adalah man wasalara sahufil wudu badalan minal mashi. Kata beliau lam yu, lam, yujiz, lam لَمْ يُجِزِئْهُ لِأَنَّ فَرْضَهُ الْمَسْحُ وَالْعِبَادَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْوَقَفِ ini dia contoh yang pertama orang ya, ketika berhudu atas syurta ini dia tidak membasuh kepala dia tidak membasuh kepala tetapi apa yang dilakukan dia mencuci kepalanya dengan air dicuci apa kata Syauzai si men ibadahnya enggak sah. Tidak dapat tidak dapat pahala. Karena apa? Karena kewajibannya adalah membasuh eh, maaf mengusap. Bukan mencuci kepala. Ya? Mengusap kepala. Nah, ini. Wamsahhu biru'usikum. Wamsahhu biru'u biru'sikum. Dan basuhlah kepala-kepala kalian Ya apa alasannya dia berkata wal ibadatum abniah tunallawak karena ibadah dibangun di atas tauqiyah nah ini ini contoh ya jadi dari sini kita tahu bahwa ibadah itu kembali kepada Rasulullah SAW bukan karena hawa nafsu kita ya. Al Quran mengatakan wa masahubiru usikum Rasulullah SAW mencontohkan dalam rubu dengan mengusap Kemudian ada di antara kita misalkan ah saya enggak mau mengusap kurang afdal misalkan. Kemudian dicuci dengan air kepalanya ya. Eh, ini tidak sah wudunya. Karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat, al-ibadatun mauqufatan 'ala syara'. Ibadah ibadah itu dibangun di atas syariat. Berikutnya. Berikutnya eh, contoh yang lain adalah La tushra'ul italatu fi ruk'atai Sunnatil fajri Bilkira'ati Awil ruku' Wasujud Lianna al-Nabiyya s.a.w. Kani yukhafifu hataini ruk'atain Nah ini dia Perhatikan Contoh berikutnya Untuk Salat Sunnah Dua ruk'at Sebelum Subuh Sebelum salat fajar Sebelum salat subuh karena ada dua rakaat Sunnahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan ringan maksudnya apa tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah rakaat pertama surah al-fatihah beliau membaca surah al-kafirun rakaat kedua setelah surah al-fatihah beliau membaca surah al-ikhlas nah di sini beliau berkata لا tusra'ul italata fi eh, la tusra'ul italatu di rakaat hai sunnatil fajr tidak disyariatkan kita berpanjang-panjang membaca surat dalam dua rakaat sunnah fajar dua rakaat sunnah fajar atau berpanjang-panjang dalam rukuk atau berpanjang-panjang dalam sujud kenapa karena ada contoh dari nabi SAW. Dia berkata li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffif hai Karena Nabi SAW itu meringankan dua rokat ini. Ada contoh. Lakotkan lakum fi Rasulullah usbatun hasanah. Sesungguhnya, ada pada dirasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Kan kita punya Nabi nabi Muhammad SAW. Allah utus untuk kita. Dan kita berikrar. asyhadu alla ilaiya Allah wa s s s s Muhammad Rasulullah, putusan Allah ya, Maka Apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW Harus kita ikuti Kecuali kalau Nabi-Nya bukan Nabi Muhammad SAW Ya Oleh karena itu, bagi umat Islam Kita semua Wajib taat Dan wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW Contoh yang lain Contoh yang ketiga Law arada ahadun Ani tautua b'arba'i rukaatin, kholf al-maqam, b'ad al-tuaf, atau an atau arad an yutil rukaatin kholf al-maqam, b'ad al-tuaf, fad axtua, l'karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kani yufffahum, wala yazidu al-rukaatain. Contoh yang lain, contoh ketika uh, orang tawaf Saya ingin berkata, kalau ada seseorang ingin lakukan uh, solat sunnah. Empat rokakat setelah toaf di belakang maqam Ibrahim, ya atau orang tersebut melakukannya dua rokakat tetapi memanjangkan bacaan dan memanjangkan dua rokakat tersebut, melamakkannya. Setelah toaf maka kata Syaikhul Tamim fakut akhtar. orang ini salah. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentakhfifnya, meringankanya, ya. Meringankan dua rakaat tersebut ya, seperti dua rakaat sunah fajar tadi oleh karena itu orang yang memanjangkannya maka telah melakukan uh, kesalahan berikutnya contoh yang keempat. Uh, 4 ya. Syekh berkata man sallama qabla itmamis shalah biqasdil khuruj minha batalat li'annaha ala ghairi ma amara Allahu bihi wa rasuluhu Orang yang salam sebelum, sebelum menyempurnakan uh, solat dengan maksud keluar dari solat, dia salam dulu. Eh? maka batal solatnya, sholat, eh? solatnya batal. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang kelima. Saya cukupkan sampai lima contoh saja, kemudian kita buka tanya jawab. <coughs> Contoh yang kelima adalah ad-du'a'u inda khatmil Qur'an la fi ssalati la aslalahu. Wala yandhafi fi'luhu hatta yakuma dalilun min asy-syar'i an anna mashru'un fi ssalah. Berdoa inda khatmil Qur'an. doa ketika khatam Quran di solat Doa ketika khatam Quran di solat La aslalahu. Tidak ada dasarnya. Ini seharusnya bilang fi shalah ya di salat. Karena ada sebagian kita ngejar hataman Quran di salat kemudian berdoa setelah itu. Ini kata Rasul sallallahu Rahimahullah tidak ada dasarnya. Wa la yanbaghi tidak juga uh, tidak semestinya dilakukan. Hatta yakuma dalilun min asy-syara'. Sehingga ada dalil dari syariat ala anna hadza mashru'un fi shalah, bahwa hal tersebut disyariatkan dalam solat ya, Ini yang harus kita perhatikan. Karena ibadat itu mau kuat atau itu dibangun di atas syariat. Ya. E, mumpung saya ingat, mempun saya ingat, saya ingin sampaikan, karena e, sekali lagi ibadah itu dibangun di atas syariat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. tentang solat, terutama solat taraweh. Perhatikan itu juga harus sesuai dengan syariat. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW Ya. Kita perhatikan. Banyak di antara kita ingin cepat salat. Eh, ingin cepat. Ya. Apakah 11 rakaat ingin cepat, burr, dan itu tanpa ada tuma'ninah. Atau 23 rakaat ingin cepat, burr, ya. Cuma misalkan eh 7 menit misalkan, ya. Ini sesuatu yang harus ditinjau kembali. Kita lihat. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam masjid hadisnya Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an datanglah seorang seorang laki-laki ya dia solat kemudian setelah solat menatangi Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala mengucapkan salam dijawab sama Nabi sallallahu alaihi setelah itu apa kata Rasul ke Ka orang tersebut Rasul bilang soli fa'innaka lam tusalli solat kata Rasul wahai sahabat solat lagi solat Karena anda belum sholat. Ah, sahabat ini nurut, sholat lagi. Kemudian selesai sholat datang lagi ke Rasul mengucapkan salam dan setelah selesai dijawab Rasul bilang lagi, solli fa'inna kalum tu solli. Sholat anda belum sholat. Sholat lagi sahabat itu, sampai tiga kali dan disuruh lagi sholat oleh Rasulullah. Solli fa'inna kalum tu solli. Sholat anda belum sholat kata Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tadi sahabat tadi melakukan solat, ya, tapi tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Menurut syariat itu bukan solat. Menurut syariat itu bukan solat. Karena apa? Karena tidak ada tuma'nika, tidak ada tuma'nika. Oleh kerana itu, Di dalam kitab Umdatul Hakam Ibnu Qudamah al-Maktosiyah, rahimahullah Taala menyebutkan hadis ini cuma satu hadis. Bab tentang wujub at-tuma'nina firruku' wa sujud. Bab wajibnya tumaknina dalam ruku' dan dalam sujud. Cuma satu hadis ini. Sampai sahabat tadi berkata kepada Rasulullah SAW, waladzi ba'athlaka bilhaq, ma'uhsinu ghairu hadha. Demi zat yang mengutus engkau dengan haq. Saya kata sahabat tersebut, tidak bisa melakukan kesulian hal ini. Lihat, sahabat itu tidak sengaja melakukan kesalahan. Dia mengatakan, لا أحسنوا وايروهذا. Saya tidak bisa melakukan kecuali hal eh, kecuali yang ini. Eh, ini. Bagaimana dengan orang yang sengaja melakukan? Dia tahu ada tuma nina dalam solat. Ya, ini lebih ngeri lagi. Ya, kemudian Rasulullah SAW setelah mengetahui Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar dengan tuma nina ya nah ini jadi sekali lagi ibadat itu maqofatul nala syara ibadah itu dibangun di atas syariat ya perhatikan nah kita Indonesia ya saya Jawa anda Jawa misalkan ada juga yang dari Sumatera ada juga dari Kalimantan, ada juga dari Sulawesi, ada juga dari Irian, ada juga dari Malaysia dan Singapura dan terus, ya, macam-macam kan? Kita macam-macam, kita macam-macam, ya. Apalagi di Indonesia nusantara macam-macam, ya. Boleh tidak berbeda? Boleh kalau cara makan kita beda, cara ngomong kita beda, cara uh, bicara kita ada yang kenceng, ada yang pelan, ada yang lembut. Ada yang menghentak-hentak cara jalannya, adat istiadat yang biasa beda. Ya? Ini diperkenankan. Tapi yang tidak diperkenankan adalah kalau kita berbeda dengan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Karena Nabi kita satu. Yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, utusan dari Allah menyampaikan Islam. ini Islam begini. Oleh karena itu kita berislam Hendaknya kembali kepada Man rasul Salallahu alaihi wa alaihi wa Baik Ini barangkali eh, Dari beberapa contoh yang masih banyak ya, Di sini sebenarnya ada sekitar eh, Puluhan contoh Sampai 38 contoh Tentang Kaedah eh, eh, Al-ibadat Mabniyatun al-asyarah bahwa ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat Ya ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita buka tanya jawab dan saya kembalikan kepada KH Anaisan. Nah, ya, jazakallahu khairan saya sampaikan kepada Al Ustaz Abi Yala Kurnaini. Hafizhahallahu taala memberikan penjelasan dari kaidah yang kita bahas di kesempatan pagi ini dan penengah serta pemirsa Rojat kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di lewat telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543. Memberikan kesempatan untuk uh, tiga penelpon terlebih dahulu sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, ya halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan umur dengan siapa di mana? Ahlan umur dengan siapa di mana? Dari Santi di Dumai. Tidak maaf, diketikan dulu volume suara TV atau radionya ada feedback. Maaf, maaf, berkata, radio. ya, Ibu Santi ya kalau tidak salah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Uh, bagaimana ya? Saya belum mengerti cara tuma Nina Ustaz. Biar. Ya. Tuma Nina ya. ya. Itu saja pertanyaan. Aiyah baik. Barakallahik. Barakatulahik. Nah. Ya. Terima kasih. Uh, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu. Uh, Allah kasih keberkahan kepada ibu dan kepada kita semua Tumak nina ini mudah saja yeah. uh, Tumak nina kata ulama adalah tenang yeah. Istiqlal Tenang yeah. Dan setiap anggota tubuh kita Dari mafasil kita kembali Kemudian bacaan kita tenang Tidak terburu-buru Ini Tumak nina Adamul ajalah tidak terburu-buru Ya, nah Oleh karena itu kalau ada isti'jal Ada terburu-buru dalam gerakan solat kita Maka ini berlawanan dengan tumak nina ya? Berlawanan dengan tumak nina Dan tumak nina adalah rukun uh, Atau salah satu rukun di rukun solat Apabila seseorang tidak uh, ada Atau tidak melakukan tumak nina ini Maka solatnya tidak sah Solatnya tidak sah Seperti tadi hadis musik as-solat Hadits musyrik solah hadits uh, orang yang buruk dalam solatnya. Ya? Jadi tuma nina sekali lagi adalah rukun solat kita di, di, dituntut ketika solat ini tenang kerjakan kita tenang bacaan kita tenang dan tidak buru-buru. Allahumma alaikum salam. Ini mudahnya seperti itu. Nah kalaakhir nah, demikian ibu diidumai barakah Allah fit. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Ya hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umum di mana? Dengan umum Fahri di Semper Baik silakan. Ini set Yang saya tanyakan itu uh, Saya suka melihat ng Kalau ada orang itu uh, Abis sholat Salam Terus dia berdoa Setelah itu dia sujud Nah Di sujud itu Eh uh, kalau saya pernah tanya, ya berdoa gitu. Nah, uh -huh. kalau memang itu enggak ada uh -huh. uh, perintah dari Rasul, uh -huh. caranya yang uh, bijak untuk menyampaikan kepada uh, yang mengerjakan itu bagaimana gitu. Karena uh -huh. yang ada dalam pikiran mereka pasti itu adalah benar gitu. Iya, betul. Enggak menyinggung perasaan, uh -huh. enggak, enggak menyalahi gitu. Iya, yang iya. bijak seperti itu. Makasih, setelah itu. Jadakilah khairan khairan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cara untuk menyampaikan, ya, tentunya cara menyampaikan adalah dengan lembah lembut, dengan eh, lembah lembut ni yang harus perhatikan, yang harus kita ingat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salatul wassalam dan Nabi Harun ya, alaihi salam untuk berdakwah kepada Fir'aun ya. Allah berkata, "Izhaba ila Fir'auna innahu tawa faqula lahu qawla layyina la'allahu yatazakkaru au yahshya. Wahai Musa dan Harun kata Allah, Pergilah kepada Fir'aun. Fir'aun itu melampui batas. Kemudian kata Allah, Fakula lahu qawla layyina. Fakula lahu qawla layyina. Katakan, ucapan, ucapkan kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. لا ان له يتدلك رؤياآhya. Mudah mudahan dia bisa mengambil pelajaran atau takut. Yang bisa kita ambil dari uh, perkataan atau firman Allah tadi adalah لا فقولا له قولا الاينا. Ya, ucapkan dengan ucapan lemah lembut, mendakwahi orang mengajak orang kembali kepada agama yang hak ya, kepada menuju kepada kebenaran yang harus kita perhatikan adalah e, cara kita menyampaikannya menyampaikannya yakni di antara dengan qaul dan layyina dengan perkataan yang lemah lembut ya, kita sampaikan dengan lemah lembut kemudian juga e, empat mata jangan dihadapan umum ya jangan di umum ya. kemudian uslub ya kita harus menyusun cara ngomong kita ya cara ngomong kita jangan sampai terasa menggurui misalkan kecuali kalau misalkan eh, dia adalah misal anak kita atau adik kita ya yang kita tahu dia eh, tahu lebih kita misalkan dipandang lebih dari mereka kan itu eh, sama adik kita atau sama eh, siapalah kan itu yang orang itu tahu kita misalkan eh, lebih dari mereka itu bisa langsung. Nah, misalkan kita melihat orang yang tadi berdoa, kemudian sujud, ya, ya kita empat mata, eh, Pak, saya mau ada sedikit ngobrol, ada ada sedikit yang ingin kita bicarakan, misalkan ya, yang ini tentang sujud tadi, misalkan, pakai toriko dengan cara bertanya, misalkan, eh, saya minta, eh, saya mau bertanya, apakah Sujud tadi itu ada, ada perintahnya atau ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Nah itu ditanya lewat situ. Mungkin saya belum dapat uh, ilmu ini. Mudah-mudahan saya dapat ilmu baru nih kan gitu. Nah, kalau misalkan dia ditanya seperti itu Dia akan berpikir oh ini bertanya nih. Yang saya lakukan sujud apa ada sunnahnya tidak, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia mengatakan ada sunnahnya. Ada sunnahnya, misalkan. Oh kalau gitu, eh, tolong Pak saya minta keterangannya, dalilnya, kan gitu. Dari al-Quran, dari sunnah, ada tidak? Atau dari eh, perkataan ulama atau di buku manalah saya mau tahu, gitu kan? Nah seperti itu. Eh, yang yang yang dengan itu dia akan berpikir, oh mesti dia cari, kan gitu. Nah seperti itu. Kalau dia mengatakan tidak ada sunnahnya, sudah misalkan dia bilang ini nggak ada sunnahnya ini hanya per, e, perbuatan saya aja mudah-mudahan diterima sama Allah ah dari situ kita masuk e, kita masuk e, maaf pak kan gitu e, setahu saya bahwa ibadah itu tau kifia e, ibadah itu tau harus ada dasarnya Quran dan sunnah Karena kalau misalkan ibadah ini diserahkan menurut rukyat kita, menurut rukyat ya menurut akal pikiran kita, semua orang bisa melakukan ibadah macam-macam. Ada seribu orang ada seribu ibadah, ada seribu orang ada seribu ibadah. Nah ini kan nanti rusak Islam ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda: Man amil amalan leisa alih amruna fahwurat. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka uh, tertolak. Oleh karena itu kita apa namanya? dengan tetap dengan lemah lembut tadi seperti itu ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau dia diterima kita harus sabar. Ya. Ini pun kejadian, saya pernah melihat anak muda kan itu di salah satu masjid atau musalaat ya. Salat Asar, salat Asar. Kemudian kan salat kan dari ruku ke i'tidal, kemudian ke sujud kan cuma sami Allahu liman hamidah terus kembali lagi ya kemudian mengucapkan robbana walakal hamd seperti ya tantangannya pun kembali lagi menurut pendapat ulama yang sedekat ya sedekat kalau eh, menurut yang kembali lagi ke sebelum solat ya lurus yang itu nah berkaitan dengan anak muda ini setelah sami Allahu liman hamidah ya apa yang dilakukan dia balikkan tangannya Seperti berdoa seperti ini Seperti begini ha? Kemudian apa? Kemudian diusapkan ke mukanya Habis itu Allah Akbar sujud <laughs> Ya kan? Habis itu sujud ha, Saya berhenti, saya tunggu itu Saya tunggu sampai sepi, sampai selesai Ya kan? Barangkali ada ilmu baru kan? Ha, sudah sepi, saya tanya Ada Keterangan tak? Kan en, gitu. Barangkali ada ilmu baru yang bisa saya pelajari. Kan gitu. Terus, kenapa? Saya bilang tadi Mas melakukan seperti itu. Ya memang kenapa? Ya, karena saya tahu dia tidak ada dasarnya, dalilnya. Kan gitu. Saya langsung karena ibadah itu eh, harus nyontoh Rasulullah SAW. Kan gitu. Nah, Alhamdulillah eh, agak panjang ngobrol yang gitu supaya tidak tersinggung dengan eh, apa namanya mukodimah yang eh, tidak terasa kan gitu Alhamdulillah setelah itu dia menerima oh iya saya, maaf saya memang tidak ada dalurnya tidak ada keterangannya dan Alhamdulillah setelah itu saya lihat dia tidak melakukannya lagi nah, itu nah, itu eh, hal yang kadang-kadang harus kita perhatikan ya mudah-mudahan apa namanya kita bisa Eh, apa namanya Bisa mendakwahi Saudara-saudara kita yang eh, Keliru dalam melakukan ibadah okay. Dan Berapa banyak ya, saudara-saudara kita Menganggap bahwa ibadah itu hanya Sekedar ibadah saja, tidak ada dasar di Al-Quran dan Sunnah, gitu kan Menganggap bahwa ritual yang ada itu Bisa dilakukan dan bisa dengan cara Sesuai dengan kehendak hati atau hawa nafsu Kita, ya, ina'udhuillah ya. Oleh karena itu ibu, Koedah sekarang ini penting sekali Al-ibadatu mawkufatun ala syara' Bahwa ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat Selain ikhlas, harus sesuai dengan contoh Yang ditentuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Nah, baik Saya akal khair, saat pendengar yang bertanya Dan pemirsa selalu di TV, Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita dan yang bermanfaat Kami terima satu penelpon kembali sebelum dari pesan singkat, silakan. Baik, halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa pada malam? Aisyah di Sidang Mulia. Eh. Sidang kan? Iya. Selamat iya Ini saya mau bertanya. Ya. Saya kalau bersujud atau salat itu kan kadang saya itu membaca Allahumma rabbana wabihamdika allahumma firli kadang allahumma Laka lakasajji itu satu kali atau bisa membaca berulang kali, Pak. Nah. Hmm. Baik. Ya. Itu saja ya, Bu. Satu lagi boleh? Saya hmm, nah, ya, satu lagi. Oh. Hmm. Ya ini apa? Kalau saya sujud sholat, saya kalau membaca Subhana Rabbiyal Aala, lalu saya mau berdoa itu saya membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Lalu berdoa. Kira-kira ya. di -kira mana Bapak? Baik, iya. Iya. Jazakumullahu wa salam alaikum. Baik, salam untuk umu sahabat. Aisyah ya. Baik, untuk yang pertama ya. Yang dibaca berulang-ulang adalah Lafad subhan subhanarabbiyal a'la ya subhan rabbil a'la wa bihamdi subhan rabbil a'la wa bihamdi subhan rabbil a'la rabbihamdi ya kalian rabbil a'la saja ya itu bisa diulang-ulang kalau yang tadi dibaca oleh Umo itu uh, saya tidak, uh, tidak belum mengetahui keterangannya bolehkah dibaca berulang-ulang ya baik untuk masalah yang uh, kedua ya masalah doa dalam sujud heeh hmm. nah Memang sempurnanya adalah kita memuji-muji Allah Subhanahu Wataala dengan pujian-pujian, ya, dengan e, sebelum berdoa kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala permintaan kepada kita, ya, permintaan yang kita e, inginkan, ya, dan e, itu adalah pujian-pujian yang apa namanya, yang dianjurkan sebelum kita. Uh, berdoa ya yeah. uh, wallahu alam ya yeah, set, uh, setau ana baik di luar soto di dalam eh uh, salat ya yeah. uh, wallahu well, uh, alamin salat nah tabtasallalah khair demikian pandangan dan ada mister TV yang bertanya Mu'ayyad barakallahu fik kami angkat kasih beberapa pertanyaan dari pesan singkat iya yeah. yang sudah cukup banyak Ustaz asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, kaidah ini sangat penting terutama bagi kalau Muslim di negeri ini yang kebanyakan mereka lebih cenderung uh, mengikuti Kiai atau Ustaznya daripada mengikuti Rasulullah dalam beribadah uh -uh. Uh, Yang jelas-jelas itu pertentangan atau tidak pernah diamalkan uh -uh. Yang menjadi pertanyaan pendengar kita uh, Ada satu kelompok yang mengatakan doa seseorang tidak dikabulkan Melainkan mereka harus uh, menyampaikan doa tersebut kepada para wali-wali atau orang-orang yang saleh, uh -uh. Walaupun mereka sudah meninggal dengan alasan bahawa hmm. uh, Bagaikan kita bertemu dengan seorang presiden Tetua yeah. melewati RT, RW Kemudian ajudan-ajudannya Ditambah dengan banyaknya masyid yang kita lakukan yeah. Apakah uh, pernyataan seperti ini Atau hmm. uh, akidah seperti ini bisa dibenarkan Mohon penjelasannya khair. Baik, Barakullah Fiqh uh, Ini namanya tawassul Ya, yeah, tawassul <coughs> Dengan alasan tadi disebutkan ya yeah. Sebagian dari kita kaum muslimin beralasan kita ini pertama banyak dosa, tidak pantas ya orang yang merasa najis ya oleh karena itu kita butuh orang yang suci untuk menyampaikan doa kita menyambungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau seperti presiden nggak mungkin kita langsung bertemu dengan presiden harus ada perantara dan seterusnya tentunya ini tidak benar ya. Tidak benar, ya Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu menerima Taubat ya. Allah subhanahu penerima taubat Kalau misalkan di antara kita ada yang bertobat Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu diterima, bahkan Bahkan ya. Bahkan ada orang Ada makhluk Allah yang tidak bertobat Minta pada Allah, doanya dikabulkan Tidak bertobat Siapa? Iblis Iblis la'natullah alaih Lihat kata ulama, Iblis langsung minta pada Allah. Padahal dosa ee, Iblis itu paling besar, paling banyak kan. Menyesatkan sekian banyak manusia di atas muka bumi ini. Kan gitu. Lihat. Iblis berkata, Rabbi anzirni ila yammi ba'athun. Wahai Rabb, anzirni tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Doa Iblis ini dikabulkan sama Allah SWT. Kala innaka minal mudharin, kata Allah. Kau termasuk orang yang ditangguhkan, ini. Nah, ada pelajaran yang menarik. Ya, ini tentunya saya mengambil dari perkataan ulama tentunya. Saya baca eh, bahwa iblis saja ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan manusia yang eh, dosanya ini dibawa iblis? Lihat. Ya. Oleh karena itu. Pendapat orang yang mengatakan harus eh, kepada wali-wali dulu, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ini tidak ada. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak dicontoh oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para ulama ya, tentang masalah ini. Ya. Jadi, eh, bagi siapapun yang mau berdoa kepada Allah SWT, maka berdoa kepada Allah langsung. Kemudian, Allah SWT tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Orang yang mengatakan bahawa uh, Kita ini banyak dosanya Kemudian uh, Seperti presiden ya, Kita harus uh, lewat Ajudannya dulu Dan seterusnya ya. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk Dan menyamakan Allah dengan makhluk Adalah sesuatu yang tercela, Tidak terpuji dan haram ya. Alangkah jauh Allah dengan makhluk Laih saya akan ditulis Ya Hati penyamaan yang tidak tepat di sini, ya, karena beda antara Allah dengan makhluknya di sini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, maha melihat langsung. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa doa kita, yang kita butuh berdoa bermunajat kepada Allah dan Allah akan kabulkan. Ya, nah ini. Jadi E, tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluknya sekali lagi pendapat itu tidak benar Allahu Alamiswat. Nah, terima kasih kerana melakar atas bincangan dan jawabannya. Yep. Kemudian pertanyaan berikutnya e, cukup banyak terkait dengan tarawih yang sangat cepat. Tadi sudah ada alamisrat di awal-awal uh, pembahasan. Mm -hmm. Kita angkat kembali pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada syariat untuk membayar fidyah bukan untuk puasa akan tapi untuk Membayar kado uh, salat-salat yang telah ditinggalkan, iya, dan ini okay. biasa dilakukan oleh keluarga yang uh, si simayit. Uh -huh. uh, kemudian uh, seorang ustadznya menanyakan berapa lama atau berapa banyak uh -huh. uh, salat yang ditinggalkan, kemudian nanti dialihkan atau digantikan dengan uang yang uh -huh. disetorkan kepada pesantren tersebut dengan alasan itu sebagai kado dari salat uh -huh. yang ditinggalkan jasa kelakar. Iya. <laughs> Ada dua hal, ya. Yeah yang harus kita perhatikan eh, pertama tadi masalah apakah orang yang meninggalkan solat itu harus membayar fidyah ya, yang meninggal itu ya. ini adalah pendapat yang keliru tidak benar ya. tidak ada syariatnya orang yang meninggalkan solat harus bayar fidyah ya. apa dalilnya dalilnya tadi Hadis Musil Solah, hadis riwayat Al-Imamul al Bukhari Dari Abu Hurairah tadi, hadis uh, Di mana Orang yang ditegur oleh Rasul Sallallahu alaihi wa Kata Rasul Salli Fainna kalam tu Salli Solat, anda belum solat Ya, yeah? lihat Orang itu sudah solat Tapi kata Rasul, solat, anda belum solat Sampai tiga kali Sengaja Rasul diam kan dia Kali kata, saya salim ahli karena apa Untuk tahu salahnya di mana Nah, itu. Jadi tetap orang tersebut bilang wallazi ba'atsaka bil haq, ma usin selain Demi Zat yang mengutus engkau dengan hak dengan haq. Aku, aku tidak melakukan, eh, tidak bisa melakukan kecuali yang ini. Haa. Lihat dari hadis yang mulia ini kita tahu Bahawa solatnya orang tersebut berarti apa? Berarti tidak sah. Sholat-sholat yang dilakukan sebelumnya Yang dihukumi oleh Rasul Sholatnya itu salah Tentunya kan sholat-sholat sebelumnya tidak sah Tidak ada keterangan Rasulullah SAW pertama Memerintahkan dia mengulang sholat-sholat yang tidak sah itu Ini yang pertama Yang kedua Tidak ada keterangan suruh bayar fidyah Apakah beras atau uang Ya Rasulullah SAW hanya mengajarkan bagaimana tata cara salat yang benar. Eh dari sini pendapat yang harus membayar biaya ini tidak uh, benar ya. Dan ini khawatir ya orang yang memakannya dari ustaz-ustaz atau -Ustaz kiai tersebut khawatir masuk kepada memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Ya. Oleh karena itu harus diperhatikan masalah ini. Al ibadat Ibadah-ibadah itu Dibangun di atas syariat Ya Dan dari berikutnya Yang disinggung oleh Akhuna Ihsan Tadi baca SMS yang banyak pertanyaan tentang Solat yang cepat tadi saya sudah bahas Ya Harus ada tumak nina Ya ini macam-macam Ada solat 15 menit Ada nanti sholat, Ada solat 7 menit Nanti kedepannya ada 3 menit Ya Nanti, nanti buat mainan Ya Mungkin kedepannya ada dua menit, ya? Yeah. Ada alasan seperti ini, kan? Iya. Yeah. Kalau lama uh -huh. atau khusyuk, terkadang akan muncul hal-hal uh, yang mengganggu uh -huh. dan mengingat kepada perkara-perkara yang lain. Uh -huh. Tapi kalau cepat akan lebih fokus, bagian <laughs> satu. Iya, <laughs> yeah. iya. Yeah. Alasan apabila tidak didasarkan dengan syariat, seribu alasan itu batil Masya Ya, yeah. bisa saja orang mengatakan uh, apa namanya? Seperti yang tadi disampaikan oleh Akhuna Ihsan ya Bahawa kalau lama itu akan Banyak pikiran macam-macam Ya begitu juga yang cepat Ya Terus yang namanya pikiran macam-macam Ya Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari Hadithun nafas Hadithun nafas Itu dimaafkan dalam Islam Sebagaimana eh, Dalam keterangan yang sudah kita bahas ya eh, Jadi Istilahnya kalau kata orang Sunda eh, Apa ya Kerentes hati gitu kan. Kadang-kadang orang lagi sholat Ada orang lewat, anak kecil Di samping, aduh ini orang anak kecil lewat Takut mengganggu, tak ada Itu batalkan sholat, tidak, nah, tidak batalkan sholat Kadang-kadang ingat, waduh nasi di rumah Gimana ini nasi ya? <gain> gitu. Eh, Itu, tidak batalkan sholat, itu, Ya, tidak batalkan sholat Justru kita dituntut, itu ikhlas Kan seperti itu Nah, untuk ikhlas ya. Terus kalau cepat bacanya apa? Saya tanya Bacanya apa? Cuma Allah-Allah saja misalkan Cuma Allah-Allah saja Allah-Allah-Allah Ya Dari mana itu? Masa tidak mengajarkan itu kan? Masa tidak mengajarkan Allah-Allah saja Sekali lagi Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW Ya Dan Islam kita dibangun di asa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Ya kalau misalkan Anda bisa melakukan seperti itu, kalau kita pun, kalau misalkan dengan hawa nafsu saja itu bisa, bahkan mungkin bisa satu satu menit kita lakukan. Kalau boleh, ya nggak usah apa namanya, nggak usah tiga, tujuh menit, ya satu menit, ya caranya gimana ya terserah kita. Kalau Islam ini mau terserah-terserahan atau pakai hawa nafsuan, ya sekali lagi. Kalau ibadah itu diserahkan kepada kita semua, kita akan bikin kreasi yang banyak. Ihsan punya caranya tersendiri saja pun punya cara tersendiri, bisa saja. Yang itu. Tapi ingat, Rasulullah merasa dalam hadis Aisha, man amilah amalan naisan alaihi amran fahuarad. Berangsiapa yang beramal dengan amalan tidak ada contoh dekat, mereka tertolak kita amalan. Ya? Jadi, perhatikan kita berislam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi ya? Wasallam. Terus yang perlu perhatikan. Bahawa mengkritisi masalah ini ya Mengkritisi masalah yang salah dalam Islam Ini adalah bagian daripada Amar ma'ruf nahi mungkar Jangan sampai kita Terbawa, terpancing dengan perkataan Apa tu yang mengkritisi seperti itu Itu teroris atau Wahabi atau lain-lain Tidak ya? Atau biarkanlah mengatakan seperti itu Tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Gak usah kita takut Nanti dituduh Nanti eh, Islam keras, Islam teroris, Islam nusantara, tidak ada itu teroris dan tidak ada itu keras itu. Karena Islam Islam satu dan Islam itu rahmatan alamin dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh pilih-pilih. Pilih-pilih dalam ajaran Islamnya ya ayuhallazina amanu kata Allah, ya ayuhallazina amanu khulu fil silmi ka'fah Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara ka'fah Caranya bagaimana? Mencontoh Rasul sallallahu alaihi waala alihi wasallam. Jangan pilih misalkan yang enak kita contoh, yang enggak enak nah, enggak lah, misalnya gitu, jangan nah ini yang harus kita perhatikan nah namstaz jazakallah khairah barakallahu fiqh kami yang satu pertanyaan kembali Baik. dari pesan singkat per pertanyaan terakhir ya. Ayy, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, Ustaz apakah benar tentang Pembagian syariat Islam menjadi tiga tingkatan mm -hmm. Seperti dengan uh, istilah syariat Kemudian hakikat dan ma'rifat mm -hmm. Dengan alasan bahawa ibadah-ibadah yang berbeda Dari kebanyakan manusia Atau yeah. pada umumnya mm -hmm. Itu ada tingkatan tersendiri Yang memang tidak bisa difahami oleh kebanyakan kaum yang masih awam Oh iya. Ini tidak benar juga Tidak ya. ada Rasul tidak membagi syariat, hakikat, ma'rifat Ya, itu pembagian yang dibuat oleh manusia. Ya, syariat, hakikat, marifat sekali lagi itu pembagian yang dibuat oleh manusia. Ingat, eh, sebaik-baik kita dalam contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Islam kita adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam cuma ada dua, Akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Syai'ani mutalaziman Kata ulama Dua hal yang saling melazimi Lihat Akidah dan syariat Akidah sesuatu keyakinan yang ada dalam hati Syariat adalah amar perbuatan Yang secara zahir nampak Kedua-duanya tidak akan Bisa lepas Salah satu dari keduanya saling melazimi Ketika seseorang meyakini Dalam hatinya akidah Muslim, ana muslim, mukmin beriman kepada Allah dan rukun iman yang enam 6 dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akidah kita yakini syariatnya ikut kembali ke Rasulullah sallallahu bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud wa'bud rabbak hatta yatiyakal yaqin." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbak." Beribadalah sembahlah Rabb-mu hatta yatiyakal yaqin. Sampai datang keyakinan. Maksud keyakinan di sini adalah al-mautu. Sebab yang pernah bersalahan kaum salaf. Sembahlah Rabbuh sampai mati. Sampai meninggal. Lihat Nabi Muhammad SAW sampai meninggalnya tetap solat. Sampai meninggalnya tetap solat. Bahkan mewasiatkan kepada para sahabat. As-salat, as-salat wa ma malakat aimanukum. Solat, solat. Artinya jaga solat. Dan, wa ma malakat aimanukum. Nah, sebagian orang yang bagi syariat, hakikat, ma'rifat Ini terjadilah kerancuan dalam memahami agama ya? Ada sebagian dari uh, yang mengaku wali sampai kebablasan Sampai kebablasan Contoh, waktu saya kuliah atau saya SMA ya, Itu saya mendengar di daerah Sukabumi Ada seorang kiai sudah mengaku wali Mengaku wali berzina sama muridnya sama uh, murid perempuannya Kemudian ketika digerebak Dia bilang saya wali Beda dengan kalian, tidak terikat dengan syariat Tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan syariat Ya, maka Boleh melakukan ini Kemudian ada lagi uh, Yang sudah nyampe tingkat kewalian Melakukan homo dengan muridnya Sodomi dengan muridnya misalkan. Kemudian mengatakan Ini karena cahaya kewalian saya, saya tidak kuat ini bukan waliullah tapi wali syaitan Ya Coba perhatikan Ada kisah nyata Mungkin kita tahu siapa Syambil si Qadir Jailani Ya Syambil si Qadir Jailani Maruf, terkenal dan dia termasuk ulama ahli sunnati wal jamaah Min ulama ahli sunnati wal jamaah Syambil si Qadir Jailani Rahimahullahu ta'ala Syekhul Islam Syekhul Islam pernah bercerita tentang Syabul Qadir Jaelani. Syabul Qadir Jaelani pernah ber, ber, ber, bercerita begini: Kuntu Kuntumaratan fil ibadah. Kuntu Kuntumaratan fil ibadah. Dulu saya pernah melakukan ibadah di malam hari dan gelap waktu itu. Kemudian kata beliau Farouay itu arshan alziman wa alehi nur. Kemudian saya melihat sehingga sana yang sangat besar, mewah megah, ada cahayanya. Kemudian ada suara yang berkata kepada aku kata dia ada yang berkata ya Abdul Qadir ana rabbuk laqad halaltu laqad halaltu lak ma haramtu ala ghayrik Kata suara tersebut wahai Abdul Qadir aku adalah rabmu aku adalah tuhanmu aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan atas selainmu Lihat suara itu menggoda Abdul Qadir Jilani dia suara itu bilang saya Robmu, saya Tuhanmu. Ibadah kan kita tahu ibadah Syahbudin Kadir jalan luar biasa, luar biasa ibadahnya, sangat sangat besar ibadahnya, sangat kita enggak mungkin atau kita susah menandinginya. Ya? Syahbudin Kadir jalani. Ada suara bilang ke Syahbudin Kadir jalani, anda Robuk, saya Robmu lakad halaltu laka ma haramtu ala ghairim wahai Adul Qadir, aku halalkan untukmu apa-apa yang aku haramkan untuk selainmu ya kita lihat, apa yang dilakukan oleh Al-Qadir Jalani Syekh Al-Qadir Jalani tidak tertipu, tidak langsung bilang oh Alhamdulillah ya, sekarang saya boleh bebas, boleh berzina boleh minum khamar, boleh meninggalkan solat, tidak, Syekh Al-Qadir Jalani justru berkata ikhsa' ya adu wallah lihat Syahab Al-Qadir Jailani bilang Terhinalah wahai musuh Allah Menyingkirlah wahai musuh Allah Lihat Akhirnya apa kata Syahab Al-Qadir Jailani Setelah dia berkata demikian Fatamazzak dhalika nurf Wasara zulmatan Cahaya itu menghilang sedikit-sedikit Kemudian gelap kembali Ya yeah. Setelah hilang cahaya tersebut Ada suara kembali Suara itu bilang kepada Syahab Al-Qadir Jailani Ya Ad-Qadir Lakukan najau damini. Kata suara tersebut, anda telah selamat dari godaanku, karena kefakihan anda, karena ilmu anda yang anda miliki. Dan dia bilang, لَقَدْ فَتَنْتُ بِهَذِهِ الْقِصَةِ سَبْعِينَ رَجُلًا. Wahyul Qadir, sungguh, aku telah membinasakan tujuh puluh orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Yeah, lihat. Jadi banyak orang yang merasa dirinya itu ahli ibadah dekat sama Allah, dihancurkan oleh iblis ini. Ya? Ketika Syabda Qadir Jailani ditanya, ditanya, bagaimana? كيف عرفت أنه عدو الله? Bagaimana anda tahu bahawa dia musuh Allah? Apa jawabannya Syabda Qadir Jailani? Dia bilang di antara jawabannya, بِكَوْلِهِ لِي Dengan ucapannya terhadapku, kata Syabda Qadir Jailani, Aku halalkan apa yang aku haramkan untukmu. Aku tak tahu berapa banyak yang aku halalkan untukmu. Aku tak tahu berapa banyak yang aku haramkan untukmu. Aku tak tahu berapa banyak yang aku halalkan untukmu. Aku tak tahu berapa banyak yang aku haramkan La tata gayar wa la tata baddal. Kata Syabut Al-Garajal Saya yakin Saya sudah mengilmui Bahawa syariatnya lihat Syariatnya Muhammad Sallallahu alaihi wa Tidak mungkin berubah-rubah Kalau haram, haram Saya ambil hari kiamat Kalau halal, halal Tidak boleh kita ini terlepas dari syariat Ya ah, ini. Jadi luar biasa. Kalau Syekh Abdul Qadir Jaelani tadi ya tidak punya fikir ya. Mungkin niscaya akan terjadi seperti apa yang terjadi oleh orang, orang yang mengaku wali zaman sekarang. Ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ulaiya billah. Tapi kita yakin sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jaelani kepada kita tadi Bahawa syariat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman tidak berubah. Ya. Sampai mati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta yatiyakal yakin. Ya. Inilah akhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat tentang kaidah al mabniyatun 'ala syara'. Ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat. Ya. Wallahu a'lam. Sebab saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh